59. Крізь двері бібліотеки я побачив обрис Сурендраната, підкреслений вогником свічки. Що ж йому сказати? І чи взагалі потрібно щось казати? І вирішив, що принаймні зараз краще притримати свої думки при собі. Він помітив мене і вийшов назустріч. Як ваша медитація? Що? Медитація. Не дуже просвітлила. Він пильно глянув на мене, і його лагідне обличчя набуло стривоженого виразу. «Що сталося з вашою рукою?» Я опустив очі і вперше побачив на своїй руці кров. З лівої долоні точилася червона цівка. Кров скрапувала зівка зівного пальця. Трохи необережно поводився з ліхтарем. Я намацав у кишені хусточку, не наважуючись глянути йому у вічі. «Чогось добилися від покоївки?» – запитав я. Нічого корисного. Те, що нам уже відомо, що Картер виходив із кімнати на 20 хвилин і повернувся в супроводі лікаря Дікіна, що гості розійшлися по своїх кімнатах десь у першій. Картер пішов до своєї спальні і був він не дуже засмучений. Тож ваша теорія не дуже прояснилася. Варто спуститися до телеграфу, запропонував я, надіслати повідомлення Тернеру, нагадати, що ми чекаємо результатів розтину. Нехай звернуть увагу на сліди отрути чи передозування. Слушна думка, погодився він. Ходімо зараз. Ідіть ви, сказав я. Хочу сказати кілька слів нашим підозрюваним. Переконуюся, чи вони зрозуміли, що не можуть їхати звідси, доки їм не дозволять. Побачимось у клубі за годину, з мене вечеря. Я проводив його до дверей і повернувся перед покоєм до бібліотеки, простежив, як постать у білому зникла на схилі пагорба. З великої вітальні лунали голоси, тож я припустив, що гості місіс Картер, змушені за наказом маленького індійського сержанта провести ще одну ніч у Гайфілді, зібралися саме там. Я не вважав, що хтось із них винний. Навпаки, хоча в такому разі все було б значно легше. Це щонайменше означало б, що мені не доведеться брехати Сурену, бо саме це, боюся, я буду змушений зробити. А вкотре я покликав Такура. «Де господиня?» – запитав я. «Господиня з гостями у великій вітальні». Я пройшов за ним до дверей, набрав повні груди повітря, постукав і увійшов. Гості розсілися на канапах, розставлених навколо вогню за гратами каміну. Усі, крім Алана Девара, той сидів на стільці за розкішним роялем. На їхніх обличчях застигли найрізноманітніші емоції від очікування до образи, але не було і сліду приязності. Сиділа серед них і Емілі Картер, видіння в чорному, із затиснутою в пальцях хусточкою. На плечі її лежала заспокійлива рука Селії Девар. Вона привітала мене скорботною посмішкою, але не промовила ані слова і першим заговорив Алан Девер, видавши спочатку кілька низьких нот сонати Бетховена. «Ось і ви, Віндгеме, а ми вже вирішили, що ваш Кулі відіслав вас кудись із дорученням». Я проігнорував цю провокацію, натомість повернувся до Емілі Картер. «Можна вас на кілька хвилин на приватну бесіду?» Вона промокнула щоку хусточкою. «Ми вже збиралися вечеряти, капітане. Не приєднайтесь до нас!» Судячи з облич, гості були мені раді так само, як і приступу малярії, і Я їх не звинувачую. Переломити хліб із копом, який цілий день їх опитував, це не те, що пожвавить бесіду за вечерею. Може, саме тому пропозиція і здалася мені такою спокусливою. Втім, я відмовився. «Дуже прошу приділити мені п'ять хвилин свого часу», – сказав я. Емілі Картер похмуро погодилася, вибачилася і вийшла за мною з кімнати. Гості дивилися на неї, як на святу перпетую, яку повели на мученицьку смерть. А я був биком, що мусив її затоптати. Я провів її до бібліотеки, де ми з Сурендранатом провели більшу частину дня. Огонь за ґратами згас, вона затремтіла, розтираючи руки, щоб хоч якось зігрітися. «Сідайте», – сказав я, повернувся спиною до неї та підійшов до скляних дверей. «Про що ви хотіли мене запитати?» Якусь мить я дивився у вікно. Опустився туман, ховаючи долину внизу так, що годі й було роздивитись щось крім обрисів кількох будинків та дерев. Я обернувся до неї. Чи є щось таке, будь-що, що ви мені не сказали? Тобто, таке, що стосується смерті вашого чоловіка? Вона завагалася, знову піднесла хусточку до кутиків очей, зразкова вдова у скорботі і мені раптом спало на думку. А раптом так воно і є. Вона не перша жінка, яка плакатиме через смерть свого мучителя. Ви бува не натякали лікареві або комусь із інших чоловіків, що ваш чоловік знущався з вас? Не казали нічого такого, що змусило б їх узяти справу у свої руки? Емілі помовчала. Обличчя її почервоніло, і коли вона відповіла, в голосі бреніло «обурення». «Ви питаєте, чи не переконала я когось убити мого чоловіка?» «Я... як ви взагалі могли таке припустити? Вважаєте, що я така слабка і тендітна, що покладуся на милість таких, як лікар Дікін, чи пастор Філіпс, чи ваш приятель Престон? Або вважаєте, що я маніпулюю ними? Вдалася до своїх жіночих чар?» Я похитав головою. «Вибачте, я не мав на увазі нічого такого, я тільки...» «Кажу для протоколу, капітане. Ні, я не просила нікого з них убивати Роналда. Мій чоловік помер у своєму ліжку», – рішуче заявила вона. «Ні я, ні хтось інший до цього не причетний. Якщо це все, я хочу повернутися до своїх гостей». Я мовчки дивився, як вона підвелася і зникла в темряві перед покою. Підійшов до канапи, упав на неї обхопив голову руками. «Невже я божеволію?» Не маючи жодного доказу, звинувати Вудову в підбурюванні до вбивства свого чоловіка. І чому? Бо прислухався до інтуїції. Уже два тижні я не викорив і дрібки опію, але все одно почуваюся так, ніби провалився крізь землю і опинився в іншій реальності. Усе це просто смішно, але я не міг позбутися відчуття, ніби щось тут не так. Усе, що я маю, це сліди опіків на тілі Картера, такі ж, як і на тілі його першої дружини. Та курчу в якісь кроки на третьому поверсі посеред ночі. Щось від мене ховається і досі.